Alexandru Macedonski, întâiul vânt de toamnă. Ieri a suflat întâiul vânt de toamnă. Și a doborât pălitele foii. a suflat, iar recea lui suflare a străbătut și noi. Cădeau mereu cu freamăte de jale și deșteptau din ramuri căzând a presimțirii vrajă fioroasă. Ce am adormit cântând. Iubita mea, să ne așezăm sub ramuri și să privim la cer amândoi, iar Dumnezeu ne va face o coroană de veștejite foi. Lucian Blaga, drum de toamnă Pe drumuri ce îngână trăinicia, Amurg și ghindă, frunze roșii cad. Ca un haiduc eu umblu prin legendă, Prin ciclul vremii mult com încheiat. Miroase a foi strivite în copite, Prin crânguri trec cu calul pintenog, Aud muntarnițe cântând din tulnic, Tăiat în vis din corn de inorog. Lucian Blaga, Brumar Încumpănă cu tot ce-a fost Pe-o de lumină Înaintăm prin foi, Prin aur răvășit Prin brumă fină În neștire și colo Mâinile ne umblă prin cupele de flori Prin cele de pe urmă de ar fi fost de un crud brumar, Polenul ar mai fi putut să fie încă jar. Și umbrele ni le vedem în spațiul fără prisăcar, Deodată ne firesc crescute printre lemne, În rariște căzând ca pe cadranul plin de semne Al unui ornic alb solar. Albinele mai au zi în toamnă, pe afară, și în coșnițele împletite din nuiele o zi mai au când trebuie să învețe A nevoioasă toată arta, meșteșugul mut de-a păstra înăuntru pentru ele Ardoarea verii ce-a trecut. Ne sfârșie pe amândoi un zumzet lung, în aer falnic, ne al albastrul. La noapte ceasul hotărât, coroanele să cadă, Surt și dintr-o din copaci, Cu tremurând meridianele, cu molcom jalnic, mulcom, foșn. Lucian Blaga Amurg de toamnă Din vârf de munți amurgul suflă cu buze roșii în spuza unor nori și-a țâță jăratecul ascuns sub vălul lor subțire de cenușă. O rază ce vine goană din apus și adună aripile și se lasă tremurând pe o frunză, dar prea e grea povara și frunza cade. O sufletul să mi-l ascund mai bine în piept și mai adânc. Să nu-l ajungă nicio rază de lumină, S-ar prăbuși, e toamnă. George Bacovia. Note de toamnă. În toamna violetă, compozitori celebri Au aranjat un vast concert. Pe galbene alei, poeții triști Declamă lungi poeme. Eu o toamnă ca întotdeauna, Când totul geme, Frumos și inert. Pe străzi elegante, ca o părere, Femeia modernă a trecut și revine. Tot haosul e o veselie de eter. Și dacă se zguduie orașul și creierul rămâne pierdut, și dacă munca trosnește din brațe, din piatră, din fier, mulțimea anonimă se va avea în vedere. Tot ce-mi trebuie să am, pot. Să cer Parfum Incendiu violet Și becurile aprinse A murgului cărește pe orașul de vitrine Pierdut Mă duc și eu Cu brațele învinse Plângând Și fredonând Gândindu-mă la mine. George Bacovia. Ecou de romanță. S-a dus albastru cer senin și primăvara s-a sfârșit. Te-am așteptat în lung suspin. Tu n-ai venit. Și vara cu nopțile ei s-a dus. Și când veștejit. Te-am așteptat pe lângă tei. Tu n-ai venit. Târziu și toamna a plecat. Frunzișul tot e răvășit. Plângând pe drumuri te-am chemat, tu n-ai venit. Iar mâini cu alierni trist pustiu, de mine atunci nu vei mai ști. Nu mai veni, e prea tărsiu. nu mai veni.